Ato miuna, orain berrogeita sortzi urte altxatu zuten, mila bederatzireunda berrogeitame sortzian, Belgikako Bruselan egintzen munduko Expo erakusketarako, propio diseinatu zuen, Andre Water Kane Hasierako asmoa, sei labeterako zen, munduko erakusketak irauten zuen bitarterako bakarrik, baina, harrakaste itzela izan zuen, eta ikusten duzue gaur arte iraundu, berrogeita sortzi urte ditu? Mila bederatzirunda berrogoita mezortziko apirilaren amazazpi hartan, baduin erregeak inauguratu zuenetik. Gerora, Bruselako ikur bihurtu da gainera. Eta behar badaitxurak eman dio ospea, atomoaren beraren irudikapena da. Eskala negina, eunda irurogoita bost mila milioi aldi zaundiago egindako burdin molekula baten irudikapena. Bruselako Expo hartan atomoaren modernitatea alarrikatu nei zutelako aukeratu zuten Alaxe egitea. Aluminiozko bederatzi esfera hundik osatzen dute eskultura hau, Hemezortzi metroko diametroa du bakoitzak. Denak elkarrekin lotuak tutu hundien barruetatik, goora ta bera ibiltzen diren igo gailuen bitartez. 2100 tonako eraikina da. Lurretik 102 metrora dago eta birakada bilgohko bederatzi garren esfera. Hango jatetzetetik Bruselaren panoramike zeinobea ematen duena. Mabos mila langilaritu ziren jo eta suemez sortzi hilabetez atomiuna sortzen, baina beste inbeste eman zuten inginiari eta arkitektuek eraikina diseinatzen. Atomiuna lantzen hasi eta bukatu zuten beraz, iru urte joan ziren. Halako eskultura sortu eta gero, ure bisitatua alizatekon egin eginei zuten, eta horrek lanak eman zizkien. Azkenean, bederatzi atomoetatik Espanya 6 pakarrik bisitatzea zuten. Eta alaxi dago gaurre egun ere, seiak bisita daitezke. Europan igogailurik azkarrena du atomiunak. bos metro igotzen ditu segunduko. Eta igogailuan gora, bola hondietan egin nahi badugu, izango dugu erakusketa, kulturareto eta inbat den da. Eta goi goian dagoen atomoan berriz, jatetxea.